Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu ala əşrəfil ənbiyyə Və seyyidil mürsəlim Əmma bax rabb sadri və əsirlə əmri Vəhl-i lüqdətən millisəni Yəfəl-i qovli Demək, qardaş dərdinlə harada qalmışdıq? Qəbul olunmuş duanın sifəti Ki, şəx gətirir ki Əgər insan dua etdiyi halda Fəizə cümə məuddə du du duayı hüdur-ul-qəldir. Əgər dua edərkən insan fikrini, zikrini bir yerə toplayarsa və ihlasla dua edərsə və bu etdiyi bu duası altı əsas vaxt var ki, duanın qəbul olan vaxtlarıdır, o vaxtlara təsadüf eləyərsə, həmin vaxtlar keçən üçdə biri əzandan sonra, azanla iqama arasında fərz namazlardan sonra Sonra imam deyir, cümə günü deyə minbərə çıxanda, hətta deyir, cümlə, e, namaz qurtarana qədər, yəni burada əsas nəzərdə tutulan vaxt imam iki xutba arasında fasilə verir ha. Məsələn, çox vadigi istiqbar diləyin, o arada, o vaxtda edilən dua yəni. Sonra gəlir ki, <coughs> və cümə gününün ən axırıncı vaxtı, cümə qurtarmağa elə bir ki, cümə günü qurtarmğa 1 saat ya 2 saat qalmış, yəni əsərdən əsas məğribə qədər olan vaxt nəzəri olur. Yəni bu vaxtlara təsadüf eləyərsə və qəlb Allah Subhanahu taala sınarsa, zəril bir vəziyyətə düşərsə, insan özünü Allah Subhanahu taala qarşısında əzərcə və dua edən insan dir qibləyə tərəf yönələrsə, dəstəmazlı olarsa və əllərini Allah Subhanahu taalaya qaldırarsa və dua etməmişdən qabaq Allah Subhanahu taalayə həmdsənə edərsə və duacı əsnasında peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat gətirərsə, peyğəmbər solsa salavat gətirərsə, sonra duasının əvvəlində istighfar və tövbə Allah Allahu subhanahu istihbar istighfar edərsə, günahlarına görə tövbə edərsə, sonra duaya başlayarsa və elədi Allahu subhanahu istədiyi bu şeylərində deyir, davamiyyətli olarsa Allah Subhanahu Allah'ın adları ilə, isimləri ilə, sıfatları ilə təvəssül edərsə və dua etməmişdən qabaq, yəni sədaqə çıxararcay, artıq bu dua hardasa, yəni, geri geri bir duaya bənzəyir, yəni. Xüsusilə də xüsusilə insan bu elədiyi dua Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin etdiyi duaların sözlərindən olar. Və ya ümumiyyətlə bu duanın elə bir məzbunu peyğəmbər salsam elədiyi duanın məzbunu daşıyarsak Və dünən dərsin haqqında bir şey də qeyd elədi ki, ümumiyyətlə insana verilən sürsətdə azaldıqca nə olur? Dəyəri çox alır yəni Yəni, məsələn, azamla iqamə arasında olunan duala hər gün var da bu Gündə 5 dəfə insana verilir bir sürsət həftədə bir dəfə insana verilən fürsət ki cümə günü əsr namazından sonra dua edirsən yəni, o fürsət bir deyil və yaxud həmçinin oruçlar ildə bir dəfə olan aşırı orucu ilə birinci, dördüncü günlərin orucları eyni deyil yəni aynı qardaşlar sonra şeyx gətirir ki deyir dua edəndə deyir ən mühüm məsələlərdən bir de odur ki insan Allah s.ə.vənin ad və sifətlərinə neynəsin? təvəssül etsin ümumiyyətlə Allah Subhanahu Quran-ı Kerimdə deyir ki, Allah deyir təvəssül eləyin yaxşı əməllərinizlə. insan dua edəndə yaxşı əməllərinə necə təvəssül edir? Hər hansı bir əməl eləmisən, Allah rızası üçün yaxşılıq eləmisən, ədlə qaldırırsan, deyirsən ki, ya Rabbi, əgər bu əməlimlə, yəni bu əməlimlə elədiyim ya bu sədaqə ilə və ya yaxşılıqla əgər sənin rızanı qazana bildimsə, ya Rabbi, özün kömək el, mənim bu işimi asanlaşdır yan. Ayrimli qardaşlar hər elədiyin Allah rızası üçün yəni, paylədığım qəsətinlə, paylədığım sizlə, paylədığım kitabla hardasa, nə, hansısa məsələdə olar üçün təvəllükarlıq eləmişsən, hansısa məsələdə Allah rızası səbir eləmişsən yəni bütün bu əməllərin hamısı neyə eləmək olar? Təvəssür eləmək olar sonra şəx gətirir ki burada mühüm məsələlərdən bir də duada Allah əsma sifətlərlə, ad və sifətlərlə təvəssür elə Məsəl Allah subhanahu təala intəcək. Yəni Allah Allah bir adı var ki, deyir, o adla kim istəsə Allah subhanahu o adla edilən doğanı geri çevirir. O ad dəqiq bilinmir. Dəqiq bilinmir. O ad barəsində bir çox hədisdə var. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm hədislərinin gündə buyurur ki, Hazırda gəlir ki, min hədis Abdullah ibn Bureyda anabi an-nərrəsullahu salla sallam şəmi rəcəl yəqul. Peyğəmbər və səlləm bir gün məscidə girir və görür ki, bir kişi dua edir. Allahumma inni esələka bi-ənni əşhədu ənka əntə ən Bir nəfər deyir ki, ya Rabbi mən şahid edirəm ki, sən tak və şəriksiz olan Allahsan, səndən başqa heç bir ilah yoxdur. El-əhədəs-səmədəlləzə ləm yəlid və Bir heç kimi heç nəyə ehtiyac deyilsən, tək şəhriksisən, nə doğumsan, nə doğulmusan, sənin heç bir tayın bərabərin, bənzərin, oxşarığın yoxdur. Yəni bu insan burada nə ilə dua edir? İxlas surəsi ilə. Aydınlıq, İxlas surəsi dua edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, səl di, Bu insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi insan üçün deyir ki, bu insan elə bir Allah Subhanahu taala adlan istədi ki, Kimdir bu adlı istəyərsə, Allah s.ə. onun duasını geri çevirməz. Və izə duiəbihə əcəb üçün dua edərsə, Allah s.ə. ona cavab verəm. Sonra başqa bir əzistə gəlir ki, Aydan min hədis-i Ənəs ibn-i Məlik, ənəl kənə məə rəsulləh sal, səm cəlisən varacın yusalli. Ənəs ibn-i Məlik, yani gəlir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə. oturmuşdun və bir nəfər yanımızda namaz qılırdı. Namaz qıldıqdan sonra həmin kişi deyir belə dua aitdir. Summadə fa qāl Allāhumma innī as'aluka bi'anna laka l-hamd lā ilāha illā anta al-mannān bādi'u s-samāwāti w-l-ardiyya dhul-jalāli w-l-ikrām yā Və bir nəfər dua edir ki <gülüyor> Allāhumma şükür hem sənə məxsus, sənə aiddir, sənin tək sənsən, şərəkin yoxdur. Sən məndansan, yerləri göyləri yaradansan, sən zul-cəlāli və Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu duasını eşidəndən sonra deyir ki: "Laqad da'a Allahu azim allazi iza du'i bihi Və Peygamber sallallahu alayhi ve sellem, deyir sözləri, yenə yəni, bu hədisdə deyir ki, bu elə bir dua ilə, yəni dua fikrə Allah subhanahu va taala onun duasına cavab verəcək. Sonra başqa bir hədisdə gəlir ki, yəni bəzi rivayetlər işıq gətirir. Başqa bir hədisdə gəlir ki, Allah subhanahu Bu adı Ər-Rəhməm er və Rəhimdir Yəni, insan dua edəndə yaxşıdır ki, istifadə eləsin ki Allah spontan çağırdanına dua edəndə istəndir ki Yəni, -Er Ər-Həm-Rəhim Aydını qarışlar Sonra başqa bir həzistə Gətirir ki, ayrıca gətirir ki Həyyül qayyumdur Və ümumiyyətlə buna bənzər həzistlər gəlir yəni <coughs> Sonra Şeyh Qafili ki, Cami Tirmizi və Mustadrak el-Hakim min hadis-i Said Sa'd ibn Abi Waqqas an sallallahu alayhi ve sellem de davut-uz-nunn da iza fi batn al-Hutsi an la ilaha illa anta inni kuntu min zalimin Am şeyh qatili ki, yarab Allahdan başqa dey, heç bir ilah yoxdur, yar yəni, Allah subhanu te'al tekşərliksizdir və mən deyər öz nəsəminə dilmədənlərdən oldum. Bu, Peyğəmbərin duasını gətirir burada Və inəhü ləm yəd'uq bihə muslimun fə şeyin qabdun illə istəcəbə allahu ləhü deyir Və qalət tirmici hədisin sahihdir Və gətirir ki, kimdir bu duana? Elə bir müsəlman yoxdur ki, bu dua ilə deyir Allah subhantalladan istəsin Və Allah subhantalladan deyir Həmin insanın duasını istədiyini deyir Yerinə getirsin deyir Və müstədərək il-həkim aidə min hədisi Səd an-nəbi sallallahu aleyhi səlləm Ələ uxbirikum bir şeyin izanəq ilə bir acilin minkum deyir Fədə bihidi yüfə rüşüllah Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm bir rəstədə buyur ki, Mən sizə elə bir şey xəbər verim ki, deyir Elə biriniz olmasın ki, ona bir bəla, sıxıntı üz versin Və bu duanı edəndə o sıxıntını Allah s.ə.və ondan uzaqlaşdırsın Deyirlər ki, bəli ya Rasulullah dinən Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm deyir Dua izin nun Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm, deyir ki, Yunus Yəni la ilaha illallah subhaneke ki mən ki quldum yuxarıda keçdiyimiz keçdiyimiz bu var. Və فيها aidan onu o ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, "Hal adullukum alə ismillahi aləzəm?" Və peyğəmbər sallallahu başqa bir hissəyə yenə ki, sizə Allah subhan təala ən böyük ismin deyə söyləyimmi? O ism ki, onunla deyir insan istəsə deyir. İstəsə Allah subhan təala icabət edər. Həmçinin yenə peyğəmbər sallallahu əleyhi və burada həmin Yunus Peyğəmbərin duasını gətirir. Aydın qarşıqlar. Sonra şeyx buna bənzər dualar gətirir. <coughs> Və çəkən dəstəndirədir ki, məsələnin sirri nədir? Hə? Məsələnin sirri yəni, duanın zahiri ləfsi deyil. Yəni. Aydın qarşıqlar. Bu, ümumiyyətlə, bu belə əəəə e O gecəyətdən cahillər arasında laxçaq yayılıb Görürsən ki, hər şeyin zahirini fikir verirlər Görürsən ki, elə şirinlik duası yazdırırlar Elə bir dənə dua yazdırırlar Elə bilirlər ki, bunun işı qaracaq Ayrıq və müsəlmanlar arasında da görürsən ki, başqa bir formada yayılır Zahirən görürsən ki, hədsi qəftirirlər Amma insan o dua vaxtı ki, Allah subhantaya olan bağlılığı Görürsən, belə şeyləyən insan haradasa yadından çıxarır Bir də hədsin zahirinə ki, məsələn, burada keçdir ki, Peyğamber s.a.v. deyir ki, kim o duanın dua edərsən, o insanın duası qəbul olar. Hədsin, hədsin zahirinə kifayətlədir. Amma insan bilməlidir ki, məsələnin kökü nədir? Məsələnin kökü insanın Allah s.ə.v. olan irtibasıdır. Nə qədər orada insan Allah s.ə.v. bağlı olsa, nə qədər insan yaxın olsa, nə qədər insan özün Allah s.ə.v. qabağında əzə bilsə, zəlil vəziyyətdən sala bilsə, O qədər duası daha güclü qəbul olur yani. Sonra Şeyx burada gətirir Zəkərə İbn-Əbid-Duniyyə İki kitab bildir Məcəbini deyir İbn-Əbid-Duniyyə İslam aləmində Böyük alimlərdən olub Yəni, züft alimlərindən olub Yəni ki, i̇bn əbid yazdığı kitablar Zahiddiyi mövzusunda Tərk-i dünyalıq mövzusunda Yəni, belə mövzularda Mən yəni, çox gözəl kitabları var. Bunun adı belə tərcümə edəndə İbn oğlu Əbi Ata Dünya. Yəni elə bir ki, dünyanın atası. Ayındə Bir yandan bu alim məsələn deyir ki, belə kitablar yazıb, zührlısında bir yandan deyir ki, bu bunu, yəni ki, bunun elə bir ləqəbi dünyanın atasıdır. Bu iki şey, bir araya nece cemelemiyorlar? Dünya atasıdır. Yani, zaman, zaman, He, eğer dünya oğlu olsaydı, aydındı, oğlu hemşah sağ sözüne bulasırdı. Ama dünya atası olan da ne olur? Dünya atasıdır. Aydındı, kardeşler. Hatı Neyse. Demek İbn-i dünya dir dualarına bir yəni cavab verilən kimsələr barəsində kitab yığıb tarixdəki o kimsələr olub Allah Subhanahu onlarin dilər dualarını dilər qəbul edib. Yəni maraqlı şeyləri yığıb toplayıb bir dənə Həmin kitabda da gətirir ki: "Kāna rajulun min aṣḥāb an-nabiy sallallahu əleyhi və səlləm min al-ənṣār ukanna abā Mālik." İ, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kişi olur. Adı niyə, künyəsi də abā olur deyir. Va kana tajiran li yata gherl malin di lehudir wa bu kişi öz malı ilə və başqalarının deyir, yəni pulu ilə gedi ticarət edirdi. Yadru bihi al afaq, yani bu baştan girirdi, bu baştan çıxırdı. Va kana nasikendi variyandi fakhara cedi özü də Allah subhanahu tala qorxan və müttəqi bir insandı. Fa kharaja maratan fa laqiyahu lissun dir muqanni' Bir gün çıxanda Səhra ilə gedir Səhra ilə gedir Ümumiyyətlə bu hədis Yəni bir neçədən rəvayətdə gəlib Mən bunların hamısını bir yerə bir iki, Sıxışdırıb danışıram Bu adam səhra ilə gedəndə Quldur gəli, tutur bunu Deyir ki Sənə nəyim var hamısı mənim deyil Malum da deyil, canım da deyil Bu da deyil ki, yaxşı deyil Madam ki, sən mənə malımı alırsan Mənim canım sənə neyə lazım deyil Mən öldürdün öldürmədən, Asla sən qabağa düşəndə gəsən Gəl elə deyə, sən malımın hamısını verirəm Deyir sən məni saxsaq almaq bıraxtmə O da uğru deyir ki yaxı işi təmiz görmək lazımdır <gülüyor> Bələ olmaz deyir, <gülüyor> problem çıxartarsan Nəsə bu uğru bundan əl çəkməyir Bu da ki görücək heç bir yolu yoxdur Deyir heç omuzda deyir, onda deyir sən Bilən xaricin var sənlə Mən deyir onda qoy İkir-kət deyir, icazə verir, namaz qılın <gülüyor> Eçəməz, deyir, axırıncı əməlim Allah s.ə.q. deyir, namaz olsun Bu adam özə quran hafiz olur Həmin bu şey Tacir Deyir, təkbir aldım deyir, namaz qılmağa Və deyir, təkbirdən sonra deyir, qorxudan deyir, hər şey çıxdı yazımdan deyir Bu da dalımda deyir, kliniklə Ampiyyəndi qıtaran kimi Yəni, başımı kesəcək Deyir, bir dən aya qalmışdı yazımda Həmin aya da Allah S.W. deyir ki Və mə yücə bil-muttara Və yəqşifil su Və yəcəlikum qüləfə ar Ə iləhüm Allah Əliləm mə təzəqqərin Və həmin Allah S.W. deyir ki Və mə yücə bil-muttara Yəni, sıxıntı İçərisində olan bir kimsəyə Kimsə, yəni, dua edərkən Ona cavab verəndir, kimdir deyil Yücə bil-muttara əzədə Və yəqşifil su Və o sıxıntını ondan uz Və əcəlifun xüləqə il ard Və deyir, insanı yer üzərində deyir, xəlifə edən Kimdir, amma deyir, siz bunu deyir, çox az xatırlaşdınız Yəni Allah subhantallahu sual formasında deyir Amma cavabın içində deyir, yəni ki, bu lanx edən Nədir Allah subhantallahu adı Və deyir, hər şey yadından çıxmışdı Bir yana ayən ən elə, bu ayən ən elə, namazını deyir, deyir, yola verdim deyir Və deyir, onca bu ayən oxuy oxuya-oxuya bir də gördüm ki deyir Yanımda deyir, şey xildi Şeyxuldu yanında çevirdim gördüm ki bir nəfər atın üstündə dayanıb. Yəni bu bunu yerə yıxan adam. Soruşdum, sən kimsən? Deyək ki, sən ələ bir dua etdin ki, yəni Allah Subhanahu dua edib, mən deyəsəm alardan deyəsən kömək eləməyə göndərdi. Ayındı. Dey. Deyəndə, dey, min ehli sema'r rabbi." Demən deyördü, 4-cü dey, qatdan gələn mələkəm. "Da'u te bi كس سمعوا الابواب السما اللي قاقع كثير هذيه سالي بدعاء دنجو جويلر دي اللازيه قاعده ديه ثم دعوا بدعاء ثاني سميت لاهل الارض اللي مثلي بيجترر سو قال حسن اللي فمن توضى وصلى اربع ركعاته بهذا الدعاء استجيب له مقروبا كان او غير مقروف لذلك حتى يجترر ما هي شيخه هو حسن البصري شيء كم دي Əgər namaz olarsa deyir, gözəl şəkildə deyir. Namaz qılarsa deyir. Sonra deyir, bu dua ilə deyir, dua edərsə istədiyi insan deyir, hansı çətinlikdən sonra, özü də qeyri-səticətsində olsun. Yəni qeyri-səticə istəyən insan, insanın bütün bir ehtiyacı varsa, sən bir sıxıntısı var, ondan uzaqlaşmağı istəyir. Allah Subhanahu taala nə niyyət? Həmin insanın duaasını qəbul edir. Sallallahu الله və sallam alə Nəbiyyə Muhammed və alə aləhəli